Nekaj nezmjena hvala je zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i neka je salavat i salam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhu wa sallam, na njegove časne plemenite asahabe i sve one koji slijede pravi put od sudnjega dana. Zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, posebno na blagodati imana i upute, jer je to najveća blagodat i najveći kapital koji može da, da ima jedan, jedan čovjek. Zahvaljujem Allah subhanahu wa ta'ala također i nam, e, na tome što nam je mogućio večeras da se ovdje družimo, da se podsjećamo na dobro, da e, se upućujemo na dobro jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala A ti opominje jer opomena će koristiti, to je podsjećanje. U ovom ajetu je ispravnije prevest kao podsjećanje će koristiti vjerniku ovaj nas sajet upućuje i na to da je čovjek stvorenje Allahovo koje treba da se stalno podsjeća nije dovoljno da čovjek nešto nauči i da, da s tim prestane jer po svojoj prirodi čovjek je sklon zaboravu, sklon je nedosljednosti i zato treba sam sebe podsjećati ako ako može, ako u stanju. ako nije sam u stanju da, da podsjeća sebe onda treba da ga neko drugi posjeća mada Allah subhanu wa ta'ala čovjeku daje različite alamete i šarete i sam ga podsjeća Allah subhanu wa ta'ala je svoje milosti posjeća čovjeka na, na njegove obaveze prema Allahu posjeća ga na, na njega, to jest na Allaha i posjeća ga na blagodati kojom je Allah dao kako čovjek ne bi pao li, u zaboravi, to je također jedna neizmjerna Allaha milost što nas Allah subhanahu wa stalno podsjeća, ali e, činjenica je da sam oni koji razmišljaju i koji, razuma, koji imaju razum, da kažemo, koji koriste razum, uzmu povuku iz svega toga, iz tih podsjećanja koja su svuda oko nas. Ja ću večeras uz Allahom i Želešanu dozvolu nastaviti sa mnom prošlom temom o kojoj smo govorili neki dan, stvari prije mjesec dana aprilike, namjerno govorim neki dan što hoću ukazati na Kako, uh, kako vrijeme izuzetno brzo ne prolazi nego leti a i to je podsjećanje i to je podsjećanje jer sam, sama smjena dana i noći kao što Kur'an navodi jeli u tome su ajeti iz one koji pamet imaju u smislu da se dive Allahove moći kako Allah subhanu wa ta'ala daje da se smjenjuje dan i noć i u smislu da nas to podsjeća na našu prolaznost Kako god dođe jedna nova noć ili novi dan, treba to da nas posjeti da je dio nas prošao. Da smo kraći za taj dan ili za tu noć. I to je posjećanje za one koji razmišljaju i one koji pamet imaju. Prošli pust smo, kažem, govorili o razumijevanju sunneta. Ne znam da li se sjećate teme, da li se sjećate naslova, ali eto, posjetit vas, podsjetiću i sebe. Govorili smo o razumijevanju sunneta, pa u kratkim crtama da nas malo vratim unazad, u smislu da nas posjetim na one glavne stvari koje smo istakli, da bi imali neku vezu, neku, neku nit sa prošlim predavanjem. Govorili smo općenito, jel, o sunetu, odnosno njegovom mjestu, njegovom mjestu i važnosti u islamu i ispravom razumijevanju suneta. Vama je svima poznato da je sunnet drugi izvor islama i da, da je on tumač, da je on tumač Kur'ana i da bez suneta ne možemo razumjeti Kur'an niti možemo uh, pojmiti islam niti prakticirati islam u svom svako, svakodnevnom životu jer je sunnet u stvari jeli, uh, uh, živi islam živi islam također smo kazali da zbog važnosti sunneta zbog važnosti sunneta muslimani su mu kroz povijest poklanjali veliko ogromnu pažnju od samog početka objave sve ono što je poslanik alejhiselatu nam govorio i radio i što je šutnjom odobrio sve su ashabi pomno pratili, pamtili neki od njih i biljeđili i ovo je važno da znamo zbog oni koji negiraju jeli, da se sunet ili hadiz da se biljeđe od prvih, da kažemo od prvih stoljeća ili od prvih dana objave a to su prije svega orientalisti, orientalisti koji žele na taj način da, da napadnu e, sunet i da dovedu pitanje njegovu ispravnost i njegovu autentičnost I nažalost, mnogi muslimani su oni mislijovci, ne mislim na islamske učenjake, nego muslimanski mislijovci, intelektualci, nasjali su na tu orientalističku podvalu, naravno, koja je bila zlonamirna, jer oni su izučavali sunnet, poslanikovalnih srlata, to se su nam sunnet, da kažemo, stoljećima, i dan danas ga izučavaju. Postoje u univerzitetu, odnosno fakulteti na zapadu, gdje se izučava islam, između ostalog, posebno se izučava sunnet. A sad nećemo o tome, jeli kaže muslimanci kroz historiju kroz kroz povijest po, polagali a, veliku pažnju poklanjali veliku pažnju i pamćenju sunneta i bilježenju a što je najvažniji praks kroz praksu. i a, mnogi zaboravili taj detalj da je sunnet po najviše sačuvan kroz praksu. jer ovaj ako neko prihvati nešto od poslanika ili su da tu su nam neku praksu nešto što je naredio što je preporučio i tako dalje ili što ostavi ono što je zabranio, to ostane duboko ureza, urezano u njegovu memoriju, to postaje dio, njegove, jeli, dio njegova života i to se ne može zaboraviti. Ja uvijek kažem, naše nane, naše majke, kada, kada su nas učile nekim stvaram iz islama, odnosno iz sunneta, te su nam stvari uvijek ostale duboko jeli, urezane u naše pamćenje i postale su dio naše praksi. Kako smo... Kako smo učili sunnet poslanika, ali jeh svala, to je sa nam kada u pitanju, recimo, jelo, objedovanje, učili su nas da jedemo desnom rukom, da prije jela kažemo bismillah, da jedemo ispred sebe, jer sve su nas to učili, tako? Nemoj ispred gostiju, nemoj ruku pružati i na kraji su nas učili da kažemo ilhamdulillah, odnosno da proćimo dobu. A sve to je sadržano i onom teorijskom dijelu suneta. Ima praktični dio suneta, to je ovo o čem govorim, ovim primjerima, a ima i teorijski dio, gdje su ashabi prenijeli ono što je poslanik Ali Israela, to se nam kazao u određenim situacijama uh, konkretno u ovom slučaju koji sam navio kako se jede i tako dalje kada je vidio onog ashaba jel, da, da svojom rukom da šeta po potepsi i da jede itamo i vamo da ga je upozorio i kazao mu mladiću, jeli, jedi kada jedeš jedi, reci bismillah, jedi desnom rukom jedi ispred sebe i mnogi drugi hadis koji, kažem, imaju i onu teo, teoretsku stranu i ovu praktičnu, ali kažem, kroz pracu se veliki dio sunneta sačuvao i kasnije premio, kasnije je došlo do, da kažemo, zapisivanja, odnosno do e, sabiranja, e, do sistematizacije sunneta kad su došli ni islamski učenjaci, oni velikani, koji su sve to sabrali, poredali, utvrdili autentičnost i tako su nastale nama najpoznatije zbirke sunneta ili hadisa, i, koje, dan, i da, koje i dan danas e, koristimo i bez njih apsolutno ne bi mogli imati prestavo po sanikom, ali slatu se životu o islamu. Ne bi mogli praktično da živimo islamo svim njegovim jeli, detaljima i segmentima. Zato je važno da te ovaj, izbirke isčitavamo, da, da to bude naša praksa. I hoću još naglasiti ovdje da je bitno e, istaknuti da, da su islamski učenjaci imali takvu metodiku, preciznu, a metodiku je ovaj uh eh, odnosno ispitivanja i utvrđivanje autentičnosti hadisa to jest da li je hadis sahi da li je hasan da li je daif da li apokrifan tako dalje imali su tako preciznu metu kritiku kritiku hadisa kritiku rivajeta saneda i tako dalje da je to nešto eh, zadivljujuće oni koji hoće da priznaju čak i zapanja nesemusman to priznaju da su imali tako precizna pravila Toliko su posvećivali pažnje hadisu i sunet posanika ili osram, kako kroz sened, lanas prenoslaca, tako i kroz sam metin, odnosno tekst hadisa. I to postoje, kažem, nije to samo nauka jedna hadijska. Hadijska nauka je oblast, a ovaj, unutar same hadijske nauke postoje hadijske uh, discipline, da kažemo, ili podnauke koje se bave, jedne se bave samo ovaj, uh, biografijama prenoslaca posebna nauka hadiska koja se bavi ilmu ređal biografijama prenoslaca. Tako da znaju sve i najmanje sitnice o prenoslacima hadisa i išli su do te mjere da su, ovaj, da nisu htjeli prihvatiti nekoga za raviju da je, da je, je li, povjerljiv i pouzdan zbog nekih sitnica, zbog nekih sitnih stvari u njegovom životu, propusta negativnosti. Ako bi danas to ta pravila primjenjivali Na današnje muslimane, na nas, svi bi mi bili u najmanju ruku, jeli, što kažemo, hadisi ili du'afa ili metruki, ili slabi ili ostavljeni skroz, kao odbačeni, kao prenosivaci. Mi znamo onaj primjer je Buhari, jel, onaj hadis, je Bukhari, na hadis, kada išao na čuje hadis pa došao do čovjeka, ulema je nasljava da ti sanidi buduštvo kraći. Pa ako su mogli nekoga naći tamo u Egiptu, da ima kraći sened do poslanika Islalat Veslalama, odlazili bi da ću od njega hadisa, da skrate sened, da je što manje prenoslaca. I kada je video čovjeka kako mami devu, kao da je hoće nešto dati, ona mu dolazi, a on nema ništa u ruci. Kada je to vidio, kaže što učino učinili, kao onako, jel? Kaže mu Buharija, kad se u stanju slagati, prevariti devu, onda se u stanju slagati na poslanika Islalat Veslalama. I vraća se, ne, ne uzima od njega taj hadisa. Da ne govorimo milion primjera koji su, su sabrani u tim biografskim dijelima o, o ravijama prenosilcima koji jasno govore da da su muslimani kao niko drugi u historiji da su predavali ogoromu pažnju čuvanju, sabiranju i ispitivanju autentič, autentičnosti hadisa poslanika ili Prošli put smo također govorili da je sunet u stvari praktični živ islam jedna celokupna poslanikova, ali i slada to je na praksa i način življenja islama, i da ga je pogrešno svoditi samo na određene sunete koji su onako, onaj, da kažemo, možda najjednostavniji za praksu, za prakticirati u životu i tako dalje. Sunnete mnogo širi pojam i mogu, možemo slobodno kazati, ispravno je kazati da sunet obuhvata, da obuhvata celokupan uh, uh, islam, odnosno da obuhvata praksu poslanika ili to je nam živi islam koji nam je on pokazao kako da ga živimo i kako da ga jeli, praktisiramo svoj životu zašto govorimo o ispravnom razumijevanju sunneta mi smo kažem u jednom procesu obnove i preporoda i nije lahko, ovo je vrlo bitno da znamo posebno kontekstovi zadnjih dešavanja na našim prostorima ovdje i tih mnogih nesuglasica i problema među muslimanima Potrebno je znati da ni jedan preporod i obnova i promjena ne ide lako. Da tu oni koji su nosioci te promjene da moraju biti oprezni, moraju biti pametni. Potrebno je prije svega, prije svega potrebno je dovoljno vjerskog znanja. Dovoljno šerijskog znanja da bi se bavili islamskim preporodom ili obnovom ili ovaj e, duhovnim preporodom. Također pored toga nije dovoljno samo šerijsko znanje. Nije dovoljno da čovjek poznaje samo še da je, da je Hafiz Korana, da je da poznaje hiljade hadisa na pamet, da poznaje na stotine mesela, nego on želi da se bavi islamom i da se bavi davom, mora prije svega poznavati društvene, političke, socijalne, ekonomske i vjerske prilike poodneblje u kojem jele i običaje i svašta nešto. Jer ako želimo da pristupimo ozbiljno pitanju, povratka muslimana svoje vjer, Kur'anu i sunetu, ili da kažemo tradiciji, kad govorimo o, o, o tradiciji, to se kod nas prevodi kao i sunet, tradicija, el poslanika, ali i slatavno. Također moramo biti svjesni da u tom procesu popravljane ljudi, a i to je sunnet poslanika, ali i slatavno, se nam ljubi koristi ove metode, da je potrebna postepenost, postepenost pri samom djelovanju, da se trebaju znati prioriteti, šta su prioriteti kad nekog popravljaš, bilo, jel da je ovaj, u životu općenito kad nešto popravljamo, uvijek gledamo šta je najpreće da popravimo. Ako, ako vršimo ovaj renoviranje kuće, stana, valjda su vrata prvo, ovaj, valjda vrata treba, ako nema vrata, treba vrata postaviti da se može stan zaključati ili prozori i tako dalje, pa se idu onda dru, drugi radovi, ovaj, drugi radovi idu koji su, a to znaju ovi koji, koji rade to, da se ja ne petljam u te posle. Zato, znači, sve ovo je potrebno da bi, da bi naš duhovni, vjerski preporod, da bi tekao svojim tokom ispravni i da bi polučio one potrebne rezultate, one ciljane, željene rezultate, da ne bi došlo, da ne bi došlo, ko što zna kod muslimana doći, da više pokvari ne u što popravi. Zbog čega to? Evo, pogledajmo, ja neću govoriti samo o našem ovdje podneblju, prvo ću govoriti o islamskom svijetu, arapskom arapska proljeća, arapska buđenja, arapsko ovo, arapsko ono, i zbog e, svih tih okolnosti u, u historiji, kroz historiju koje su pratele Arape, imamo danas jedan haos u arapskom svijetu. Jedan haos u arapskom svijetu. Kada se nešto treba popraviti, tu mora biti red. Mora biti red. Mora se znati ko vodi, odnosno ko, ko upravlja tim procesom popravljanja nečega moraju se znat sve ove stvari koje smo spomenuli moraju tu ljudi biti prije svega vjeski ovaj sa znanjem eh, jaki moraju biti eh, upućeni u određene društvene tokovi i tako dalje, ne može se pristupiti obnavljanju vjere onako zbrda, dola, što kažu kod nas ho, ruk, očmo, i onda ako, ako fale ovi elementi, ako fali sve o čemu govorimo, onda dođe do poremećaja dođe do problema i nažalost vrlo često desi se smutnja među muslimanima, kada dođe do smutnje među muslimanima onda je teško, onda je teško smutnju zaustaviti teško ju je ovaj, suzbiti a ka, da ne govorimo o tome kako je teško djelovati u stanju smutnji, teško djelovati i popravljati, onda više se mi ne bavimo time da popravljamo ljude da ih vraćamo vjerne, nego se bavimo jedni drugima bavimo se time kako Da se, da, ovaj, da se odbranim od napada, što me neko napada, što me potvara i tako dalje. E, sunnet kao sunnet, draga braćo, e, gledamo kao jedan kompletan sistem života. Jedan sveobuhvatan program života. Kada govorimo o sunnetu, znači govorimo o jednom sveobuhvatnom programu života koji obuhvata čovjekov život i uzduži poprijeko. Kažem, opet naglašavam i to mi je cilj da naglasim namjerno da sunet ne smijemo svoditi samo na određena pitanja i određene mesele, nego sunet trebamo posmatriti kao model života. Mi imamo na zapadnu zapadni model života koji podrazumijeva i najmanje sitnice ovaj ljudskog života od toga kako čovjek živi u kući kako živi sa svojim porodicom na ulici, na radnom mjestu, u školi, tako dalje pogled na svijet, to je model života tako imamo i islamu znači sunnet, odnosno islam je jedan cijelokupan model života koji trebamo prisvega naučiti i naučiti kako ga prakticirati u životu kad kažem uzduž mislim na ljudski život od rođenja pa do smrti sunnet obuhvata ljudski život od rođenja pa do smrti mi znamo da da je poslanik Veselam, da je poučio ashaabe eh, od samog rođenja čovjeka šta trebaju da čine, šta je lijepo, šta je naređeno i tako dalje. Pa, pa je ovaj, čak i prije rođenja čovjeka. Poslanik je preporučio da, da muž, odnosno žena, prije stupanja u brak da vode brigu o, o izboru bračnog druga i da se tu rukovode određenim upustvima odnosno mjerilima vrijednostima, pa je rekao da se uzimaju žene koje samo, koje imaju, koje žive u dijaspori, jel tako? <laughs> Nije, nego je poslanik Elislaat je Veslam rekao, pa piruše one, jel? Poslanik Elislaat je Veslam je rekao, jel, ženu udaju četiri stvari, pa je rekao šta, njeni metak, njeno porijeklo, Njeno bogatstvo, a ni ni nemeta kino poreklo, ni njena ljepota, ni njena, njena vjera, odnosno njen moral. Uzmi onu koja, je, koja ima moral, pa će telada sveko dobro. To je preporuka poslanikala i islamska. Koju trebamo ona onaj te kako važna. Moramo li se držati ovih preporuka. Ne moramo, nije obavezno. Možete ju žentu onu koja ima para, a vol ostalo ništa nema. Al će se pokajati u životu. Ali poslanikala i islamska s nama s obzirom da je islam cijeli kupan sistem života daje nam uh, upustva čak i ovim ovaj, sitnim uh, detaljima da kaže možda nebiti imali te kako su bitne i bračnog druga formirati porustu i te kako va važnu životu i zato kaže poslanik Ali Hissalat uzme onu koja ima vjeru, moral pa ćeš uh, dobiti svako dobro to ne znači da čovjek ne smije gledati na ostale tri stvari ako može da nađe sve, sve, sve, ženu sa sve četiri vrline i osobine da ima i moral odnosno vjeru, i da ima i metak, da je bogata, što da ne, ali? Ovo, da je, da je do lijepog porijekla i da, ima, i da je lijepo, je li tako? Ist, ako p, uspije da nađe sve tri ove osobine, odnosno sve tri vrline, pre, prije će biti da će takav brak uspjeti obstati. Sve treba gledati, ali vjera najvažnija, vjera je najvažnija. Dalje poslanik, je poslanik, ali je izvrata, nam nas učuje kad se rodi dijete, je li? i u samom braku, odnosi između muže i žene kad se rodi djete šta treba, šta je obaveza, šta nije obaveze vezane za djete ovaj, oni svar koji su pohovalni znači e, sve detalje života od rođenja pa kroz život pa do smrti čak i kad čovjek umri ovaj, šta treba učiniti da ga treba okupati da mu treba klaniti dženaza itd. od rođenja pa do smrti isto tako kada kažem Poprije koji mislim, odnosno horizontalno mislim da sunnet kao model života obuhvata sve sfere ljudskog života. Obuhvata sve sfere ljudskog života tako da nas, naš poslanik Ali Iserat Veseram, da nas je poučio i najsitnijim detaljima života koji su, nisu ovaj nevažni. Imaju stvari koje su najvažni koje su prioriteti u vjeri. Ali oni sitnije stvari u životu nisu nevažne. Sad e, nauka, odnosno prije svega medicina, dokazuje neke stvari koje je poslanik Eliehi Salat Vesel nam preporučio prije 1400 nešto godina vezano za e, način jedenja, recimo e, ili pijenja vode, da se pije sjedeći, da se pije na, tri, na predaha, na tri daha, jeli? da se način spavanja i dokazano je medicinski da svi ti, ovaj, svi ti postupci i kako značajno utječu na kvalitet kvalitetnog života, na zdravlje. Jer islam nije samo, nije samo vjera koja pridaje pažnju duhovnosti, duši, nego i tijelu. I tijelu, zato što jedna kompletna sreća u životu može se postići samo ako nađemo spoj između duha i tijela. Ako uskladimo i duh i tijelo, ako zapostavimo jedno ili drugo, onda nećemo ostvariti onaj hayatan tayyibe, kao što ga spominje Kur'an, nećemo ostvariti tu taj udoban i lijep život udoban, lijep i ra, e, ovaj, da kažemo i sladak život na dunjalku možemo postići ako udovoljimo potrebama i duše i tijela i na je poslanik i o tome je vodio pažnju pa je preporučivao i zdravo Isranu i zdrav san i preporučivao je ovaj i fizičke aktivnosti je sve su to detalji koji su bitni u našem životu da živimo lijepo i na dunjalku i na ahiretu jer Islam, odnosno poslanik Muhammed a.s.a. Došao je da usreći ljude, čovječanstvo na oba svijeta, da živimo u rahatluk i na dunjalku, a što je najvažnije, da živimo u rahatluku i sreći na hiretu. Zato musliman je musliman u, u svim segmentima svoga života, na svakom mjestu, u kući, sa porodicom, u trgovini, u džamiji, na putu, na poslu, u odnosu sa Allahom, u odnosu sa samim sobom i sa drugim ljudima. A ovo zadnje, malo, malo toga će dotaći kasnije malo. Znači, poslanik Ali Isra, to je nas je kroz svoj život, kroz svoju praksu učio da živimo ta islam, da živimo propise Kur'ana i sunneta, da, da ih živimo u svim segmentima svoga života, da ne zapostavljamo nijedan segment, s tim da nas je kroz sve to poučio da međutim, jeli propisima postoje stvari koje su, rekli smo, vađib, koje su obaveza, neke stvari koje su mendub, posebno preporučene, i neki koje su mu steha, koje su lijepe stvari. Poslaniko Aleyhi Salatu Vesalam je li taj životni program, odnosno kako ga nazivamo, sunnet je program ravnoteže između duha i tijela. I to je veoma bitno da znamo. Ako isčitamo hadise poslanika Aleyhi Salatu Vesalam, je ako vidimo njegov život, ako analiziramo njegov život, vidjet Da je on u svome životu, a to je tražio od, od ashaba, da je uspostavio ravnotežu ravnotežu, između prije svega duha i tijela. Najvećom primjeru je kasnije zato. Između razuma i emocija. Između ovoga i onoga svijeta. Između teorije i prakse. Kada je u pitanju zastranjivanje u vjeri, među ashabima je bilo, i oni su ljudi, je tako? Bilo je ljudi koji su neke stvari pogrešno sfaktali. Poznamo pa onaj e, hadis o onoj trojici, koji je prenosio Išara delda talanha i kaže da su, da su ona trojica došli, trojica shaba došli posla nikova lehi salatu esera. I jedan je rekao da će stalno postiti i da nikako neće prekidati post. Drugi je rekao da će stalno planjati. A treći je kazao da, da se neće ženiti, da će ostati neženja sve sa željom da postignu kao Allahovu bliskost, da se Allaho približe i tako dalje kroz Ibadet, kada je to poslanik Ali Islala doslovno čao, šta im je rekao? Ureduje, jel, samo vi tako? Ne, nije, nije im to rekao, nego ih je ispravio. Oni su otišli u jednu krajnost. Poremetlost tu ravnotežu između duha i tijela. Između ovaj, potreba duše i potreba tijela. Pa je poslanik Ali Islala sam rekao, ne činite tako, jer tako me Allah, ja sam od vas najbogobojazdniji, najviše gdje se bojim ali kaže ja i postim a i prekidam post ovdje se misli na nafilu svakako je li? E, i klanjam namaz misli se na noćni namazi na file a i prekidam ima, ima je li, situacija kada, kada ne klanjam i kaže ja se ženim a ko ne, ko ne želi moju praksu to jeste ko odstupa od moje praksi moga sunneta on nije od mene u smislu da nije na putu koji ja slijedim i ovo bila da kažemo kritika i ispravljanje od strane poslanika ali, wasalam, ovi ashaba koji želio samo duhovnost imamo druge primjere je li da kroz život poslanika ovi salatu osalama kroz hadise i kroz praksu da je poslanika ovi salatu osalama učio ashabe da, da ne zapostave ni ovaj svijet i njegove blagodati kojima je Allah dao koje su halal koje trebaju živati. I o tome govori i kuranski ajed, kojem Allah subhanu wa ta'ala kaže, ulea ten se nas ibe kemine dunia, i nemoj zaboraviti svoj udjel na ovome svijetu. Pogrešno je da čovjek zapostavi ovaj svijet, da se posveti jeli, asketizmu, isposništvu, i da ovaj, zapostavi sve blagodati ovoga svijeta. Zašto je, zašto je bitno uživati blagodati ovoga svijeta? Prije svega što je to naša priroda i potreba. Mi smo stvoreni kao takve. Neprirodno je da čovjek uskrati sebi blagodati kojima Allah subhanu wa ta'ala dao i koje su potrebe njegove prirode. E, nepotrebno je i pogrešno da čovjek uskrati sebi jelo, piće, san, da uskrati sebi ovaj porodicu, e, brak, djecu i tako dalje. Sve to pogrešno. To nije put islama to nije sunet poslanika ili islam, to Isto tako poslanik kada je došao nam je ashabe učio da kada je u pitanju razum i emocije kad su u pitanju razum i emocije da ih u životu ne rukovode samo emocije niti da ih rukovodi samo razum navešu primjer ugovora na Hudejbiji, primire koje je sklopljeno na Hudejbiji. Poslani karih sva, to je srame oni su krenuli da obavaju umrhu, jeli? I desilo se da su, im, da su im mušrici to uskratili i skoro da je došlo do sukoba, do bitke. Međutim, na kraju, jeli, uspos... došlo je do primire, odnosno us... potpisan je desetogodišnji ugovor na Hudejbiji o, o ne, napadanju. Ashab Poslanika alejselatu asun mnogi od njih, posebno oni što su bili, što kažem po prirode onako malo malo žesći i malo e, uh oni su se bunili i nisu se mogli s tim pomiriti. Nisu se mogli pomiriti sa odlukom Poslanika alejselatu asun, iako su znali da mu objava dolazi od Allaha subhanahu wa Pa što misle da je to poniženje? Čuj, potpisuješ, pa je Omer pitao Uh, poslanika ili sva, to je samo poslanjić jes on na istini ili mi? pa kaj mi smo na istini, zar, zar sumnjaš o mere? pa kaže pa, jel zašto, zašto nam treba ovo zašto nam treba to ponižavanje da potpisuješ neke ugovore primirja, one napadan 10 godina i tako dalje pa mu je Allah subhanu wa ta'ala objavio uh, ajete sure, fete i da je ugovor na hudejbi nazvao velikom pobjedom Inna fatahna alayka fathama mubina. Mismo ti zaista veliku pobjedu dali. Na prvi pogled djeli to nije nikakva pobjeda, oni su uspeli do ostvare svoj cilj. Na neki način morali su bili prisiljeni da potpišu primire, da se ovaj da se vrate. Međutim na kraju se ostvarilo. Kažu historičari, odnosno predaje ma se prenosi da je da je u prve dvije godine poslije ugovora na Hudejbiji da je najveći broj muslimana, da je tada dvostruko ili više puta povećao se broj muslimana. I da su muslimani u tom periodu, za samo dvije godine, toliko ojačali da, ovaj, da je to bilo nešto za nepovjerovati i uspostavilo se da je ta odluka naravno, ovaj, mušljiti su prvi prekrišli taj ugovor i uspostavilo se da ta odluka bila pametna i mudra. Što znači da mi u životu, to nas uči i sunet poslanika, da, veselam, da mi u svom životu Moramo koristiti i razum, ali i emocije. Mada razum uvijek treba da prevagni, razum kada je eli potpomognut Kur'anom odnosno dokazima argumentima, uvijek će nas uputiti na ono što je dobro za nas i u sadašnjosti, a i u budućnosti. Ne mogu nas voditi samo emocije, emocije su pozitivne i one trebaju da da da ovaj da budu dio našeg života, međutim one ne smiju da vode. I drugi primjer poslanik Ali es-Sadu kada je osvojio je osvojio Meku. I kada suočiteli Kaabu odkipova. To je bila velika pobjeda koja je također najavljena u sura al-Fath. Nije, mada mu je bilo kao poslaniku Ali es-Sadu sam bilo mu je naredjeno da sruši da sruši Kaabu, da je jedan dio Kaabe je da je produži, da se sagradi na onim Ibrahimovim temeljima. Međutim od toga je odustao što zanimao svu muč. Da nije bio poslanik, zanimao, da ja sam poslanik dolazim i objava. Za nije, ovaj, za nisu svi tada primili islam. Imao je sve, ovaj, uvjete i sve prilike da to učini bez ikakvih posrednica, tako? Međutim šta je, naš šta je on gledao? A mi ga u tom islavo sledimo. Mi ga u tom segmentu sledimo. Gledao je šta će kazati ljudi, je tako? Jeste. I treba gledati šta će kazati ljudi. Ako nešto nije nužno da se učini, ono se može odgoditi. I treba gledati šta će kazati ljudi koji su, koji, s kojima živimo, koji nas možda neće razumjeti. Ma da je to bila, kažem, važna i krupna stvar, izgrati keabuna i bravim i temeljima ponove je proširiti. I kada od, od toga od ustava, ashabi su ga pitali, pa je rekao, Uh, a iša radila tajala Anha ga upitala o tome pa je rekao tvoj narod je dojučer bio u džahlijetu u širku i kaže da nije tako kao što jeste ja bi to učinio, ali neće zbog, neće zbog toga jer šta bi rekli šta bi rekli za poslanikako koji ruši kjavu jer to, to je bio takav nivo da kažem, svijesti tog naroda to vrijeme da bi oni to smatrali ne, neki, nečim velikim ogromim ruši kjavu i odustavo je i bi ostala na tim temeljima Naravno, po istoriju bilo je rušenja djelova kiabe, ali danas dan ostala na tim temeljima. E, ili onaj primjer poslanika Eliehi Sala Tvesanam, dok su živjeli u Medini, među ashabima bili su bila jedna grupa munafika licimira, koji su primili islam s određenim ciljevima, javno su ispoljavali islam, klanjali sa, ovaj, sa muslimanima, poslanikova Eliehi Sala Tvesanam džami, za poslanikom klanjali ponašali se kao muslimani, a krili su kufrne vjerstvo u svojome srcu. To je, je poslanik Ali Esala Tosana znao, bio je bav vješten, znao je poimenično svakog. Pa je Omer tražio taj spisak, jel? Ti ovaj parađematlija tražio je spisak ovaj, da, da to riješi brzo. Međutim, samo je rekao poslanik Ali Esala Kaže, jel, Omer, zar hoćeš da ljudi kažu kako Muhammed ubija svoje ashabe. Ni zbog toga htio. I to je još jedan primjer da je gledao na da je gledao na to što kažu ljudi. I ova i te kako momenat i te kako je bitan. Mi u našim postupcima, jel s našim postupcem bilo da se pojedinačno pojedinačno u svom životu, bilo da se kod zajedničkih postupci, neke nekog neke zajednice, nekog džamata mora se gledati reakcija javnosti, mora se gledati Reakcija svijeta običnog pod znacima da se ne bi više učinilo štete nego koristi i to je princip kao što vidimo kroz ova da primjera imamo još dosta tih primjera to je princip kojim nas je učio naš poslanik Muhammed s.a. i koji je tekako bitan također poslanik s.a. kada je u pitanju zajednica zajednica muslimana i tu ga trebamo slijediti On je zajednicu na neki način smatrao svetom. Dosta je hadisa izrečeno koji govori o zajednici, o važnosti zajedništva, da su muslimani kao jedno tijelo, da su da je vjernik u na vjernika kao bunjan kao građaju jedan drugog čvršće. E ondo oni hadis koji govori o, o zabrani zavidnost, zavidnosti zabrani, uhođenja, zabrani mržnji, zabrani nametanja i tako dalje, i hadis koji govori o tome da je čas muslimana svijeta, svi na, sve nam to jasno govori i koliko je bitna zajednica muslimana. Vidimo poslanika Ali Islalat Veslalama, je li imao savršenu zajednicu? Nije imao savršenu. Nikada se ne može napraviti savršena zajednica u su svi ljudi na istom stupnju imana i vjere i niko nema grešaka. Imao je, čak je imao munafike. Imao je grupu munafika koji su u bici na Uhudu, oko, njih oko 300 se vratili, ostali poslanika Ali Islalat Ali nije malo 300 munafijeg o svim redom. A bilo je još više. Ali poslanika ili svala tvesa nam ovaj, uvijek isticao da se zajednica mora čuvati, mada nije, kažem, bila savršena. Zato i mi u našem životu moramo gledati moramo gledati ili svala tvesa nam kada je u pitanju zajednica muslimana, općenita, ja sam često o tome govorio i ovdje na, na ovom našem lokalnom jeli, planu da Moramo voditi brigu o zajednici svih muslimana. Čovjek ne može, ova bez obzira kako osmatrao da je bo pobožan, da je učjen, da je bogobojazan, ne može se ova izdvajati. Kazati ja sam bolji odovi, ja sam prava zajednica ovi nisu. E, muslimani moraju živjeti i doživljavati jednu zajednicu muslimana sa svim negativnostima i pozitivnostima koje ta zajednica ima. I naravno tu nam je princip da popravljamo, da popravljamo koliko možemo i da budemo tolerantni prema onima koji su, koji su slabi muslimani i da želimo drugom muslimanu ono što želimo sebi, da nam je želja i da drugi osjete slasti mana i upute kao što i mi osjećamo i vode se tim principima da ćemo korisni za zajednicu, bićemo bićemo očima zajednice i pojedinaca, svih pojedinaca, bićemo konstruktivni, korisni i drugačije će nas svi gledati. Ovo se samo kažnje detalje iz života poslanika Lijesirat Veselam, a to blago, taj materijal je ogroman, kada bi šitavali sve te izbirke i druga djela koja govore poslanika Lijesirat Veselam, trebalo bi nam godina i godina i tek bi onda imali pravu predstavu. O, šta je biti suština ili duh sunneta? Šta je to duh sunneta koji je poslanika Lijesirat jeli promicao kroz svoju poslaničku misiju koji isticao i koji se može primijetiti u njegovim postupcima prije svega u odnosu prema Allahu prema njegovom stvoritelju i to je sunnet taj segment moramo srediti u odnosu prema drugim ljudima vidjeli smo kroz ove primjere i odnosu prema samom sebi i na kraju svakako bitane poslanikova odnos prema zajednici gdje je prvo što je učinio kada je došao u Medinu Prvo je udario jake temelje zajednici muslimana. Zajednici muslimana sa svim tim negativnostima. Mi smo malo među, među shabima, uh, uh, jednog od shaba jeli, koji je obavijestio, odnosno poslao ženu, poruku preko žene u Meku da obavijesti mušljike da će muslimani uskoro napasti Meku, odnosno krenuti da osvoje Meku. Bio je učesnik bedra. Pa Omer, šta Omer? Omer želi da to riješi brzo. I onda mu kaže poslanik aleysa atoe sa nam ne znaš ti Omer, je Allah je pogledao je, je ti pogledom milosti i oprosta učesnike je bedra je li mi kazao činite šta hoćete so oprošteno vami. Hoćemo hoću kazati da nikada ne trebamo gledati et, društvo idealistički ono da hoćemo i zamišljamo društvo u kojem su svi na jedno stupnju imana, svi su dobri vijenici, niko ne čini ni me kruhe, a kamo govorimo o haramima to je ovaj to nije uh, to nije realno i ta, to idealističko utopističko društvo uh, je ovaj neostvarivo u tom u tom u toj zamisli kao što neke zamislili uvijek će biti bilo ih je u prvim generacijama bilo je ljudi koji su bili jačeg imana bilo oni koji su bili slabijeg oni koji su bili uh, prema premalaho iskreni oni koji su bili manje iskreni tako dalje i zato trebamo ogledati sunet o, na ovaj način kroz sve segmente ljudskog života Tako ćemo ga bolje razumjeti tako ćemo ga bolje, dosljednije živjeti i bit ćemo korisni, ovaj i za sebe i za zajednicu u živimo. Ja molim Allah subhanu wa ta'la da nas povuči našo vjeri, da nam podari korisno znanje i da budemo od onih koji će dosljedno slijediti poslanika da i to se nam u svim segmentima našeg života. Amin, rabben, alemin, kul kavli hada, wa stagfurullah li velikum. Ali sajirin musliminami kunedemnih fes takfiru innemu uvalgaf ubrahi. Da sada će ovo nagradi i da ove trenutku piše u stranice naši dobrih dijela.